Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ четвертий Сара Брага Справжньою несподіванкою було для Галини те, що вона прокинулася у м'якому ліжку в оточенні численних пухких подушок. Такі дива траплялися з нею нечасто. Дівчина зі здивуванням намацала на своєму тілі легку ніжну тканину та відчула, що на її голові щось ворушиться. Галя обережно торкнулася волосся. Миттю зіскочивши з ліжка, вона стурбовано метушилася у незнайомій кімнаті, намагаючись знайти дзеркало. «Клята дилерка!» Вигукнула вона з пересердя, не помітивши у затіненому кутку кімнати важке старовинне крісло, в якому зручно умостилася вродлива жінка, із цікавістю спостерігаючи за дівчиною. Галя дала таке прізвисько цій звабливій чорнявці, тому що у львівських колах містичних створінь кожен знав, що найкращі трунки, які змінюють свідомість, Можна купити винятково у легендарної містичної чаклунки Сари Браги. Сьогодні Галина прокинулася саме у її ліжку. «Ди ларка? дзвінко розсміялася Сара і повільно підвелася із крісла. Галя спочатку остовпіло витріщилася на неї від несподіванки, а потім голосно заверещала, тупаючи ногами. «Ти що собі дозволяєш?» «Негайно поверни усе, як було!» – лементувала Галина. «І меча віддай, злодійко!» Дівчина вже не тямила себе від зухвалості чаклунки. Тим часом Сара, рухаючись із грацією Катерини Кухар, підійшла до старовинного дубового серванту і дістала із нього кришталеву пляшку з якоюсь брунатною рідиною. Налила трунок у келих, та знову зручно вмостилася у кріслі, витягнувши ідеальні довгі ноги, затягнуті у тонкі мереживні панчохи. «Може б ти спочатку подивилася у дзеркало?» Грайливо запитала вона розлючену галю та дзвінко двічі плеснула у долоні. Посеред просторої кімнати з'явилося величезне дзеркало у срібній різьбленій рамі. На Галину широко розплющеними горіховими очима дивилася тендітна незнайомка із довгим русявим хвилястим волоссям, що струменило, наче дніпровські хвилі. Чорний шовк та сріблясте мереживо дивовижно гармоніювали із магічними татуюваннями, які вкривали тіло дівчини. Намить Галя замилувалася своїм зображенням, розглядаючи себе з усіх сторін не вірячи своїм очам та долаючи непереборне бажання вчепитися у дбайливо доглянуті блискучі куделики сареної зачіски. Чаклунка знову плеснула у долоні, і у кімнаті гучно залунало музичне ствердження про те, що всі дівчата хочуть мати круглі великі попи та сексапільні довгі ноги. Вона голосно зареготала, дивлячись на тонкі цівки крові, що потекли у дівчини вух. Галі страшенно хотілося дотягтися до ніжної сареної шиї, але вона не могла зрушити з місця. Знаючи гарячу вдачу дівчини, Сара вже наклала на неї закляття з нерухомлення. Насміявшись вдоста, підступна магічка клацнула великим та вказівним пальцем правої руки. В кімнаті миттєво запанувала тиша як і зникло дзеркало. В ту ж секунду дівчина зі швидкістю вампірки опинилася біля Сари, рвучко схопивши її за руку. «Поверни мені мою дупу, стара відьомська німфоманко!» Засичала вона до чаклунки. «Охолонь, мала древня дурепо!» Не пручаючись, Сара подивилася у розлючені горіхові очі. «Це ілюзія!» «Магія, уява! На місці твоя худа кістлява срачина, на яку ти постійно шукаєш собі пригод!» Дівчина недовірливо подивилася на магічку, але руку її відпустила. «Стара відьомська німфоманка!» – задумливо повторила Сара, уважно розглядаючи бездоганний французький манікюр на своїх довершених нігтях. Твоя міфічна лицемірність може зробити тебе новим символом боротьби за врятування планети. Та що там планети? Цілих світів у різних вимірах. Чаклунка вчергове зручно вмастилася у зручному кріслі. «Лицемірність?» – спантеличено перепитала Галина, нервово обмацуючи своє тіло, щоб переконатися – що всі його частини залишилися у звичних для неї розмірах Смалюх розповідав Насмішкувато продовжувала Сара Брага Як ти, нахлявшись із безхатьками Шотландського місячного сяйва Розповідала їм, що не варто судити людину за зовнішнім виглядом І кожен у цьому світі і людей, і створінь Заслуговує на співчуття та другий шанс який може переосмислити свої вчинки та виправити помилки. Старий сентиментальний чорт так розчулився, що аж плакав, а трійко тролів, що мешкали під мостом, переселилися до Домініканського собору, щоб спокутувати гріхи. Та горбатого хіба тільки могила виправить? Сара театрально закотила великі чорні очі під лоба. Зрозумівши, що Галина її уважно слухає, вона продовжила свою розповідь. Те піло, що тобі дали шотландські феї, виявилося доволі міцним. Грибів дівки не пошкодували. Тролів десь тиждень гребло. Чутки долетіли і до парламенту янголів. І серед них виникло помітне хвилювання, бо ще не було прецеденту, коли би тролів возводили у святі. Парламентарі відрядили трьох янголів-розслідувачів до Домініканського собору, щоб вони могли засвідчити таке чудесне перевтілення тролів. І це могло би статися, якби не легендарно відома янгольська бюрократія. Поки у Небесній канцелярії зібрали усі підписи і затвердили усі документи, святі тролі протверезіли, так і не зрозумівши, якого лисого вони роблять у соборі – від обурення, вони наклали смердючу купу у вівтарі, образивши почуття віруючих, співали весільних сороміцьких коломийок під час служби, смикали за причинні місця священника під час сповіді, а потім, випивши усі запаси крові Христової та іздівши усі запаси його плоті, зникли у невідомому напрямку. Розслідування янголів закінчилося так і не розпочавшись. Чаклунка з реготом закінчила свою розповідь та підвелася, щоб поновити спорожнілу чарчину. Сара простягнула келиха галі, яка знову зручно вмостилася у купі подушок на великому ліжку, яке займало більшу частину кімнати. «Що за чари-бари?» – спитала дівчина, вловивши знайомий солодкавий запах. Настоянка мандрагори мед, «Розмарин. Мій власний рецепт!» – пихато відповіла Чаклунка. «Чи похвалила дівчина, смакуючи і гристий трунок. «Цікава історія, Саро!» – продовжила вона. «Ти мені її розказала виключно для того, щоб звинуватити у лицемірстві?» – в'їдливо запитала вона магічку. «Чи я стара відьомська німфоманка?» «Незаслуговую другого шансу!» Із театральним каяттям Сара здійняла руки до неба і знову зареготала. Дівчина вже звикла до таких вистав. Чаклунка була страшенно драматична і дуже любила увагу людей до своєї екстравагантної персони. Вперше Галя зустріла Сару у кнайпі «Лівий берег». У першу ж ніч, коли доля закинула її до Львова. Вона пригадувала, що із привітною чорнявкою, яка присіла за її столик, вона добряче налегалася міцних коктейлів з аквавітом. А потім вилізли на сцену і, ледве тримаючись на ногах, натхненно співали рядки пісні про зимові довгі сни до наступної весни. Їм акомпонували місцеві музиканти, навколо реготали і танцювали відвідувачі, Світ шалено крутився у дівчини перед очима, розпадаючись на атоми. Мерехтів неймовірними кольорами. Вихор часу тягнув її крізь тисячоліття. Дівчина була водночас усюди і ніде. Її ім'я було водночас забути назавжди. І його промовляли мільйони. Вона була відома усім і водночас не знайома нікому. Галя була легендою вигадкою, що раптом ожила. І того вечора вона вперше відчула таку складну і невідому їй раніше емоцію людського щастя. Емоція тривала усього мить, але була такою солодкою та п'янкою, що дівчина пообіцяла собі нізащо що більше не повертатися до свого попереднього беземоційного закляклого життя. «Ти заумерла, наче пам'ятник!» Почула вона насмішкуватий голос Сари, яка тормосила її за плече. «Вже півгодини сидиш у тій самій позі і втикаєш у стіну. Від мандрагори таке заціпиніння часто трапляється. Треба трохи змінити пропорції», – додала Сара. «Бо моя скромна персона знову може викликати неабияку цікавість у місцевої поліції». Дівчина продовжувала нерухомо сидіти із кумедно відкритим ротом. У кутку кімнати замерехтіло сліпуче світло. І почувся шурхіт пір'я. «Павле, ми ж домовлялися!» Роздратовано вигукнула чаклунка. «Дівчина так ніколи не буде нам довіряти!» Сара поставила срібний келих на невисокий скляний столик із численними скляночками та колбами – наповненими різними магічними трунками. І втомлено впала у своє улюблене крісло, схрестивши руки на грудях. Янгол Павло, одягнутий у білосніжну футболку із зображенням кудлатого альфа та вузькі блакитні джинси, стояв у всій своїй неземній красі посеред кімнати та вже зачісував своє пухнасте білосніжне волосся невеличким складним гребінцем. «Не пилуй, Саро!» Недбало кинув янгол розлюченій магічці, діставши невеликий сріблястий пульт із задньої кишені тісних штанів. Він навів прилад на завмерлу дівчину і затиснув невеличку кнопку. Рот дівчини закрився, як і зникла тоненька цівка слини, що вже почала збиратися у куточку її рота. «Непогано, айтішник Петро попрацював!» Задоволено мугикнув він. Павло серйозно подивився на збентежену його раптовою появою Сару і неквапливо з менторськими ангельськими нотками у мелодійному голосі додав. «Зрозумій нас, Саро, важко працювати з уявою людей, щоб якось ту уяву зафіксувати і створити цілісний образ. Кожен дівчину собі інакше уявляє. Як і виявилось, що у неї є власна особистість, що не відповідатиме уявленням ні янголів, ні людей. «На жаль, не маю права посвятити тебе у всі деталі нашого плану, але новини тривожні, і дівчина має виконати своє призначення». Магічка неприязно дивилася на Павла. «Мені не подобається та роль, яку мені відвела Небесна канцелярія у всій цій історії». Рішуче сказала чаклунка і загрозливо підвелася з крісла, впритул наблизившись до апостола. «Негайно поверни дівчині її здатність рухатися, бо я тобі усе пір'я скрил по висмикую!» Вимогливо наказала вона. «Йой-йой, закляк від переляку!» розреготався Павло, з цікавістю розглядаючи каламарчики із кольоровою рідиною на скляному столику. Сара, опанувавши себе, підійшла до ліжка, на якому сиділа, заклякла дівчина, і дбайливо підперла їй спину подушкою. «Саро, давай облишимо наші непорозуміння до кращої нагоди!» – миролюбно запропонував Янгол. «Я тільки виконую наказ!» – він безпорадно розвів руками. «Що ви від неї хочете?» Сара запитувально підняла свої великі темні очі на сяючого Павла. До неї дісталися інформаційні вірусні злидні. Янгольський інформаційний департамент у співпраці із Департаментом світу людей на силу видерли її із отруйних зубів злиднів. Забідкався Павло. Чи тобі невідомо про тривожні чутки із імперії злих злиднів, які здобула для нас розвідка стурбованих ельфів, та розвідка нерішучих драконів, продовжував Павло. І у нас не вистачає янгольських сил, ресурсів та терпіння, щоб за нею ганяти у просторі та часі, поки вона самотужки намагається, хоч якось надати сенсу своїй раптовій появі у світі людей. Ось вчора вона ще й меча свого загубила нечувана безвідповідальність у часи злиденної загрози. Це добре, що на місці несанкціонованого звільнення душі, що відбувалося на ратуші і до якого причетна либідь, перебував таємний агент-вибалух із клану лісових сов, який надав нам координати магічного артефакту. І ми вчасно нагодилися, чим і забезпечили потрапляння предмету неабиякої сили у руки злих злиднів. Янгол виголосив свою стурбовану тираду, перейшовши на канцелярський тон. «Вона нагадує мені мою доньку», – прошепотіла Сара, витираючи сльози, які рясно котилися по її обличчю. «Пообіцяй, що з нею нічого поганого не станеться», – жінка благально подивилася на Янгола. «Саро», – якомога м'якше сказав Павло. Обіцяю, що ми подбаємо про її захист, наскільки це можливо. Але запевняю тебе, що часу у нас обмаль, бо скоро ні в світі людей, ні у світі землі предків не залишиться безпечного місця. Злі-злидні мобілізовують усі сили». «Вона така, Сонько?» – наче не чуючи Янгола, продовжувала Сара. «Дайте їй хоч поспати!» – попрохала вона. Та й з задоволенням, чи ми ж не як люди. У нас є для цього усі умови. Вибач, що засмутив тебе, але нам час припинити зловживати твоєю гостинністю. Павло підійшов до ліжка. Накривши заумерлу постать здоровенними крилами, він вмить випарувався із кімнати. Сара знесилено впала до лілиць і гірко заплакала зрозумівши, що її мотрошні видіння, які нав'язливо переслідували її останніх декілька місяців, вже нависали чорними важкими хмарами незворотності подій. We just With your nice kiss Walk your clean street.